І ще тиждень їхали вони назад, поки дісталися Дніпра. І хоч дорога за цей час просохла і довкруж зеленіла молода трава, так коні добре потомилися і схудли, погано годовані і погано поїні. Коли біля родня Богдан вирішив переднювати, всі пораділи. Тут була вже полянська земля, Русь, і вони розташувалися при самій дорозі, не криючись. Повз них їхали валки греченських возів. Одні на полуніч, везучи з Ольбі сілі, заморські овочі, і узороча, і паволоки, інші на полудень, вантажені дорогою скорою, медом, воском, льоном та коноплями. На одному ж возі були мечі, і Богдана все зацікавило. «Звідкуду везете?» «З Волині», – відповів грешник. «Мечі, як вагонь суть, з городця харалуги». Богдан узяв один, махнув, аж задзвеніло, тоді із усього розгону рубанув товсту дубову гілку на і гілка слухняно лягла під ноги. Легковиті, завважив Богдан, а гречники оточили його з усіх боків. Ти хто, єси, може? Ясь Київський, відповів той. А, Богдан Гатило, чулисьмо. Привезіть до городу Києвого на ту весну. Привеземо. І щоб ваговитіші були. Добре, княже!» Борислав роздивлявся задні вози, де сиділи роби-робині на продаж грекам. Кожного перепитав, як гукати і зоткуду суть. А тоді почав вихваляти свій товар – луганську княжну, яку вмикнули для княжого-старшого конюшого. Гречники бігали на взбіччя дивитись, і княжна, щоб не наврочили, сім сукала долі. Гречники риготали, і незабаром на всьому соляному гостинці стало відомо, що під родним городом сидить київський князь із зумикнутою в лузі княжною, яка крутить дулі. Заночувавши край дороги, Богдан зі своїми супутниками раннього ранку вирушив далі, бо ж попереду ще лишалося два дні путі. До самого вечора коні, спочивши за добу, йшли добре. Навпроти стольного витичева Богдан заострожив свого жеребця, і все виявилося непоправною помилкою. Хтось перетяв дорогу мотузом, жеребець спіткнувся і полетів з усіх чотирьох додолу. Богдан перекинувся йому через голову і добряче вдарився, і доки вставав з оповитих присмирком кущів, на нього метнули цупку мережу і скрутили, мовляличку. За Бориславом та Вишатою погналося душі з десять комонників, та поки Богдани вели, комонники повернулися ні з чим. Хто єстей, пощо хапаєте мене, як татя? Хрипів київський князь, хрипів од болю й безсилою люті, бо мережа робила його немічним і безпорадним, як муха в павутинні. Йому ніхто не відповідав. У темряві, яка вже зовсім згустилася, нічого не було видно, ні облич, ні навіть одягу можжів, що так гвалтівно посіли його серед дороги. Богдан висів на власному коні, мов, напівпорожній оленячий міх із медом, а кінь кульгав на праву передню ногу. Богдана підвезли до зачинених воріт, і він знав, що то ворота стольного витичева». Котрийсь поміж його гвалтівників крикнув і загримів руків'ям меча в дубові обаполи. Ворота розчинилися, і він уїхав до городу. Тоді хтось накинув йому на голову просмерджену кінським потом і гноєм гуню. Його зняли і понесли кудись. Несли довго, кілька разів змінювали напрямок, звертали і звертали. Підіймалися приступками вгору і сходили вниз. По тому якісь двері. Богданові розсупонили руки й ноги, але мережі не зняли і кинули. Він упав додолу, на якусь мить втратив свідомість, бо коли прочувся, довкруг панували морок і тиша, мов у ямі. Богдан ворухнув руки, вони помало вивільнилися, тоді розплутав і ноги і почав стягати з себе бритку просмолену мережу і спробував устати. Це пощастило зробити не зразу, бо ліва нога боліла в стегні, а право в гомілці. Нарешті таки підвівся і почав обмацувати приміщення, в якому опинився. Воно мало кроків із п'ять удовжки і чотири вшички, але ніде не було і сліду дверей, тільки гладенькі, слизькуваті колоди на стінах і долі. «Поруб!» – у голос проказав Богдан, і сів, бо ноги, забиті при падінні, боліли. Відпочивши, він знову звівся і спробував дістати рукою стелі, проте марно. Щосе поруб не мав сумніву, тож єдиний вихід із нього вгорі, на стелі, зачинений важкою дубовою лядою. Такий самий поруб є й у його термі, отже, годі звідси втекти. Богдан простяг руку, намацав гуню, якою йому заповували голову, кинув її в куток і ліг, випроставши ноги. Що мало статися, те станеться. Нічим собі не запоможеш, хоч голову б колоди розсади. Майже цілу ніч вовтузився він на смердючій гуні, бо звідти повилазило безліч усякої нечисті, яка жалилась і не давала заснути. Склепив повіки лише під ранок, але враз і прокинувся. Над головою в нього хтось порипував дошками. Богдан щосили крикнув. Гей, хто там ходе? Відчини, бо як вилізу, то черева випущуй, на шию напов'ю. Дошки на горі продовжували репіти, тільки згодом хтось на два пальці прочиняв ляду і спробував заглянути в поруб, але нічого не побачивши в темряві, знову зачинив. Десь під вечір йому кинули смажену баранячу ногу і міхи з водою. Так потяглися день за днем, ніхто не гукав його вилазити з погреба, Богдан теж мовчав, утративши лік дням. Інколи крізь товсті колоди стін до нього долинали глухі голоси, та слів не можна було розібрати, і Богдан думав свою нескінченну думу. Знову кумири розгнівалися на нього, і тут сам винен, і нема чого перекидати свою завину на когось. На горіш тим часом було не так спокійно й тихо, як здавалося київському князеві. За цей місяць, що він пролежав у порубі, сталося багато дечого. Звідти, де сідає на ніч сонце, посунули маси лужанських сіврів, ішли вони кільканадцять днів, зігнані готами з вірших земель. Великий князь Рогволод спрямовував їх на всхідні креси до сівського дінця й Лугані, де гуляли степи, рідко заселені осілими там раніше лужанами. Та одні, хоч і без особливого вдоволення, йшли на схід, інші ж самовільно сідали на сірських, деревських і полянських землях, пускали отари й табуни на вирські луки смердів, і подекуди межі смердами й лужанами спалахували криваві сутишки. З тим Рогволод міг би ще якось миритися, бійки виникали би і гасли поступово, та одного вечора знижені примчав гонець, і повідомив, що лужани вбили їхнього велієго Болярина і посіли город. Великий князь Витичівський зібрав майже 500 раті і сполучився проти знахабнілих гостей. Але лужану нежені було стільки, що за першим же приступом от самих тільки стріл їхніх упала добра третина можів. Великий князь кинувся вдруге на засіки гостроколу, в одному місці навіть устиг підпалити їх, та з пролому, наче з вулика, сипонула тьма лужа. Вони билися звідчаєм приречених, і хоч їх там полягло теж чимало, та одних княжих мажів вони вклали під заборолом навіки, решту повернули всп'ять. І сам Великий князь Рогулот ледве порятувався втечею і зачинився у своєму стольному городі. День і ніч оружні можі стерегли ворота Витичева, густо щетинилися над засікою сулиці, ніхто не вільний був ні входити, ні виходити з-за стіни городу. Та якогось дня Рогволод мусив відчинити свої ворота. З усього Витичівського князівства із усіх прилеглих земель зібралися старіші. Чиясь невидима для Рогволода рука звела їх до столиці, і князь мусив упокоритися їхнім сивим бородам. Віче! віче. Полинуло над вуличками й хижами, що й на старці, всі як один, убрані в довгі полотняні сорочки, війшли до городу. Рогволод висиджував у горішній світлиці хорому, та те страшне для нього слово лунало вже відверто й вільно, і він мусив вийти на ґанок. Пощо, речете за віче? глухим старечим голосом поспитав він. Віче! Віче! «Віче! Віче!» Зодалік стояли й Роголодові, й Болярські можі, Та князь бачив, що сьогодні годі шукати підкори собі й серед них. Наперед вийшов дідо Славута з городища. Дивлячись в тисячний Юрмисько, а не на Роголода, він тихо поспитав, і всі почули, бо вразна стала мертва мовчанка. «Що намислив єси робити?» Великі князь Рогволоди, нині лужани вже сидять і в Нежині, і у Чорнобилі, і до Чернегового підступають, і за Дніпром стали суть насупроти стольного витичева. Що намислив Єси? Рогволод сутулився перед вічим простоволосий, і сухий квітневий вітер глузував з його сивого чуба. Чуб то лоскотав йому за палущокут ліс простої вічі, і старий князь, роздриженою від хвилювання рукою, вкладав його за вухо. Намислив єси чолом бити до вас і ваших тисяцьких. Сполчайте смердів. Смердів захтів єси? Мало суть можі твої? І так, у кожному селі і у кожній вирі годуємо тобі поможеві. Це гукав хтось із поміж молодших, і Рогволод з надією вичікував, що ректиме діду Славута. Старець же суворо спитав. — Де суть можі годовані? Князь мовчав, і з гурту знову заволали. — Наклали головами під неженню, і інші накладуть. А спроти кого? Не тямиш, княже, то передай меча в інші руки. Роголода, мов, бичем по виді шмаргонули. «Хто то рече?» Не тямлячи себе від люті, гримнув старий князь і занишпирив очима по натовпі. «Сховався, єси. З надією кинув Роголод, але помилився, бо з юрмища виштовхався ще не старий з-під підмакотир обтятим чорним чубом. «Я речу, – сказав він, – то був усім відомий коваль з городища Стоян. Я речу, Роголоде!» Пощо, речеш так, ковалю?» Вже примирливіше, спитав князь Витичівський. Мені старці сімеч суть у руку дали, не ти, хай вони. Що маєш повідати? Не звертаючи увагу на Рогволода, сказав дідо Славута. Коваль Стоян зійшов на теремний ганок і земно вклонився вічеві. Нехай, великий князь, повість нам, де потулив київського князя Богдана. Вічі знову притихло, і Рогволод збагнув, що цьому ковалеві все відомо, й ураз, мов би, зів'яв згорбився. «Де згатило?» «Де є князь київський?» «Де є? Нехай повість!» Діда Славуто суворо підоходив. «Речи вічеві, княже!» Рогволод сердито кинув. «У поробі сидить. Твоє своє волець і которун. Він омикнув князя луганського годича на сестру». «Сьогодні княжу сестру, заутро брата, позаутра й самого князя!» Віче завирувало й заревло, і дідо Славута підняв гору ціпок, аби вгамувати пристрасті. Нарешті старці й увесь люд утихли, і Славута мовив. «То що лихого в київський князь?» Діву микають на купала, і на масницю, і в зелену сідмицю, і на русалії, по всій землі сірській, і деревській, і в лугах, та й русичі наші в полях зачасто. Князь Київський учинив по закону і покону землі нашої, і діди прадід наших. І звернувся вже до старців. Так, кричу. Так, так, загукали звідусіль. Ці голоси долинули й Богданові в чорний поруб, і того-таки дня крізь гляду просунулася драбина, і він уперше за добрий місяць побачив Божий день і даж Боже світило.